الهادی ازاعت با قبلان یبلاغا کل کل دای سوشی حدایہ نو حدایہ لاری کے مرشی نو دا گوخا دن دی حدایہ و سربت نو مہدی او رفقاو د مہدی دا, مهدي دا وجرد هدايا نافله واجب نه دي انه دا خبرت خالب کوئی مهدي او د مهدي رفقا د دا پاره دار کته سروي وړو حرام تر څه دلونه لري لار کې هلاك شي دا حلال کړه نو د دې غواخا خورل حکم یې څه ده لیکن هدیه هدیه نافله ده نشوافیق بانیز باندی مهدی دو پارا خوڑا لوم جایز دی او رفقه دو پارا خوڑا لوم جایز دی خوری دی در مالکی او پا کال باندی مهدی دی نو خوری او رفقا خوری. عند الاخنافه مهدی بان نو خوری او رفقه که کم مال دار دی اغیبه نو خوری او غریبان د استعمال پوه شو مسله او کا هدیای وااجبه ده لکهرانې کړی تمتو کړی دی سرار زبه کړی نو بیا دا هاد وااجبه دا هغه خوړل جای مدی دپار خوړله جای حدیای وااجبه دا د جنایتته دم پر راغلی نو چې دم په چابانده اگر خپل ده هدیه غوخه نه کوي نور ملي غري خوري قاعده به بس دا مصر شوه. ال هدیه ذاتبا لیکن قبل یبلغ حرم تلا ندرس دلید نری سلام دا نا یتلا لا حدا یل جلو ان رسول الله بع سمعو بهدینا فقال عاتب من لا شئ یګتا زه هدیه کوښش سره سولم ګلاری کې څه شي علاقه شي یصنحره ده نحر کا ذبح کا ثم ثم زبغنا له فی دنی آیات دی خو خپړه چې دا پوینه کې واده شي پیدا سور شي پته لګی چې دا هدیه ده غریبان بخري ثم خل بينه وبین الناس بیا پرې زاپم څوک بخري غریبان بخوری دا نه خی کړي دا حدیه حديه دا نو غریبان بخوری عمل درنه بخوری آسان مسل شو وه دې قال حدثنا سليمان بن حريم دا حرم توراسو دې نو زه به دا یم نو یو هلاك شي نذرسو کوم دې ثم تذكرنا راتب كم يضمن الدرس بعنا على في الدميا ثم ذكري على صفاتها وارغبني منه او ابو ولا تاكل منها انت ولا ابن اصحابك او قال من الرفقهتك صفه حديث عبد الوهاب على صفحه ا حد ثنا الله صلى الله عليه وسلم بدلتن فنحر 30 بيديه وامرني فنحر لا يدها اسدار رواه روستا ابو داوود شريف كي بناجي حديث جابر الطويل رقي او دي كتاب تعرض مالك څنګه ارز دې ټول او بدل الله تعالی اسلام سلو نو پدیر واکرار کې صلاح کې نبی دې دېرش او خان په خپل نه الله عليه وسلم یوادي په خپل نهر کړو نهر رشتخېم دېرش او خان په خپل نهر کړو خا چې دېرش او خان سلو نصور پاتیشو او یا پاتیشو وا مرنی فن حرت سائرها بیا نور داس او یا او خان ټول مانحر کړو دیرवाती داسره لو دیرشه او خان نبی اسلام او او یا او خان علی رضی الله تعالی حدیث جابر الطویل کی راجی دریس الویخو او خانو نبیلی صلاة و صلاة نهر قرلی دریس الویخو نو دا اواغی کی تعدلت دیری شوالتا <التصفيق> دریس الویخو نو دا رواید کمزور دی حدیث جابر الطویل صحیل لیکن دیتو ماجر نیشی تدبیر جوڑ کو خصتہ تدبیر ہے طول او, او خانو طول او خانو سل او پدی سل او خانو دیرش او خان سلاسین یوازی نبی علیہ السلام الله اللہ سبانی نحر کرو دیرش پخپ اللہ سبانی نحر و کې که دیرشو لگ دا او دری سالویخو بیستعانت عالی دری سالویخو بیستعانت عالی ترا سلمان گرشا لگا دیش کے برای شروس رازی کہ تا یو طرف قصہ یو طرف زنی سم نحر کو نو علی رضی بیستعانت عالی دری سالویخو خد دری سالویخو او دیرش سورشو او پاڈی سورشو او دا علی رضی اللہ عنہ یوازی تطبیق منی پوشوائی؟ خصت تطبیق دیده دیرشو خانو یوازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پخبلا او دری صلی اللہ عنہ بیستعانت علی نو دا دریشداشو دری صلی اللہ عنہ شو اوس آغا باقی منده پاتی چی دی یوازی علی رضی الله عنہ بس دوار روایتونی که خصت تطبیق دیده وامرني فنات صيراب باقيا ما انهرتني وبه قال حدثنا ايراهيم بن بطر قال حدثه متدا قال الله بن عامر بن لخيا عبد الله بن نبيل ان عند الله يوم النحر وقال كي بروزك لو رز الله بالنسبه لي لو اختار وزع بها ثم يوم القره دا ور پسې ورځ یو لسمه د ذل حجې او هو د یوم ثانی ا خبر پوه شوې قال وقرب لرسول الله صلی الله علیه وسلم روز لکال کوي وقرب لرسول الله صلی الله علیه وسلم بدنات الخمس او سته بيز یشفق او خان اوخ نبیل اسلام تا دس نزدیکی دی دس اقار با چیز دا اول حلال شد ما پاکور پوشوی نزدیک شد دلات خمس ناو ستینا فتفقنا یزدالفنا الی بی ایتنا یبدع چیز پچارا ما بانی کی دی تو وی کمال اطاعتا حلالی دو دو پارا اسماعیل الاسلام قربانی ورکڑی را دی او خوم قربانی ورکڑی زمان نمبر مخیراش زما نمبر مخیراش فلما واجبت جنوبها چکل اغو خانو ارخ کی خودا ننبیل اسلام فتاقل لاما بکلمتین پت وانی کلامو کرد پونشو فا قلتو ما قال من شایق تا چاخی ندزی قربانو وخنا توپری زان لپری قولش استعمال جایز ده واجبی قربانی چدا رداغی استمتازه دا عطول خودشی یه یه یه قول حدثان محمد بن یا غریم قول حدثان عزر رحمی وی یه قول حدثان عزر لازمی ویواللہ شنحر مالا دنیا اللہ نا شو دیر شوخان نبی اسلام او دری سلوی خب بیسعانت علی غزی اللہ گورا بودنگا اوسشو فقال ادعو ابل حسن توازو کئی فدعی له علی فقال خوز بید فلیل حربا و اغزر رسول اللہ بیعلاها دیگه شئی لان لطرف تونیسا برا طرف زنیسا سمت عناب بیحال بودانا بز نبی الاسلام علی رضی اللہ دوارو نهر دوارو نو دیگه شئی اخان بازی او دا سلمي قط بي السلام علي انه دي لما طا شجي دي دا يا واجب علي رضي الله تعالى عنه فلما فرغا نبي السلام فارو شو ركب اغلاته وارد فعل ين رضي الله عنه جي قام كاتب هارون در بدنو نهر سنگ که ده شی گرده یو نهر عبل زبح ده او خانو که نهر غلی در او خانو نهانوال نور سمر سهر ویدی پاغه که زبح ده زبح والا شی نهر شی نهر والا شی زبح شی زبح مکروکی او کې پولیس باندې منعور شه ده مزبوع شي مزبوع به منعور شي هراني ضرور پولیس باندې کراهت لري اوس همت کې زبا موږ نه پکار دي اذا کړ او خان کو دل تهشته پکار به شي زبا تر قدار ده د ساري ده مرغې ده شر دې کا نور ساری دي دا غوټه ده پښې دا غوټه برابرونی سي د دې لاندې چاړه دا په خاځه کې اختلافي مسله وا د غوټه ده پاسه زباو شي نه دا زبې څه کوي کی د مناعشې رحمت الله علی ا د نور علما دی ومن اختلافو د مشهور مسله دا غوټه ده پاسه زبانه ا د دې ورته زب په کار ده یک دی و نه شرګ دا غټی کته کېږي نو یا خو داغې بندې کوه کې خووا چې دا بره را شي او یا چې دی دا جیبباشي د شرق په مخه باندې جیب باچشي دا جیب و شته او دا چې مخکهه دا چې سر دا غټای کته کولی شي حکمت ل پوه شو دا له دا چر د دا جیبباشي دا دا, دا, دا حکمتې غټ ق لاړ شي چاړه بر را شي بره چاړه چې استعمال شي بیا ز به جاز دی نه ده جاز د دو ړما دوبه اخپل را کې دی خ د دا شوه چې دا غټای بره پاتې شي لاندې چاړه باې زبه وک بسم الله <تصفح> الله اکبر نو پهې م کې سور رابولو دي سالور وواړه وس یا سور وس نه شو درې غس شوونه بیا ز به اوشا مضب شو حالال شو په خبر پو دا داطرق ده د زبه د شويکه د ګړه ده ز به دغه طریقه ده سالور راګونه زب کور واړي که ثلوور کې درې زبان شي پرې شي یو پاتېشي نومو زبه جااتې او خبر پو شو زننانولومه زنناانه زبا جت دی زنناانه ته کااف نه دي ځکه مام امام صاحب له و څخه کپڑے پهلې دي شي چې موږ ژوند نشي تر اوسه امام ته قصاب غونره چې چرګاناله بلډي پپنري پرې کوي حشرق ملال دي چې بیا وډي کینرالي اوی چې مام ممتاز شي د کوتک دا نو چې زو ز قصاب زوی کوي امام میم تاسو اجانه به خراب شي بیا موږ ژوند شي موږ ولې دا طریقه ده زبحه اونس طریقه دا نهر کې کے طریقه دا او قائم گی قائماتا او سا غش یا چاڑد روا دی د سینی آخر داقت سینی آخر دیکی او ٹمبل دا چی نچی او دی نه ٹمبل اغنب بین رازی برا او بغرزی گی فیضا و جنوبها بس دی تا نهر ویلو کی نو د نهار کوم زه که شو اع اعلی حسد سنی او زب حکوم زه که شو اعلا حسد سر د مارای خو د غټې نه کته نه پوته سرور رغون به تریکول واړی سرور پزېتری پریشنوم جاي د زړه د د نهر او سو اوښ کې نه راغلې قایماتن کباریکاتن لو او ثم او اختديو ترى سشي او دياچ دنه هرکا فاذا وجبت يونيو با بیا ق... خواخره امام سبر رحمت الله عليه ریسه با قائمه بن زب قوم با مباركه بن هركم رضا امام سبر رحمت الله عليه يزل نح يقول او ختا داژ منډ ول چې د سړي ل د لاندې کې د خطرهوا لمان سر چې د اوخ نه نه حرکم که نه نو په پرو ته به نه حرکم اوونه تختې دا لې وویل ما سر چې د باکهه جاز نه دی پو قامت نه جا نه د وکو زبطتن کېږي نره قامات نه کامتته هرول احدا انا النبي <سؤال> صلى الله <سؤال> عليه وسلم واساب قالوا ينثور نبدنا معقوله اليسرى قائما تن داړو لیاقت پوتړن پپڑی باندې شي شي سرغوتړي امام صاحب قائما تن نمني واسره پدای دي هرک اولی قائما تن نمني درو کوي او تخته د امام صاحب دې نه پسو پروت پکارد چې اجداله شي دا او تخته د ماشومان الکان زایل شي دا کیتی خبر کړی دا کارتن جائز دی علاما بقمن قواعیها نبی چوینه او به دی او به دی فیضا وجبت نبی اوغه پریکول نی کوي او وی قال حدثنا احمد او وی قال حدثنا ابن عون خیراتی ورکل غاری قصار د پاره وقته په اجرت کې ورکول نه د پکار قصار د پاره وقته پر کوي څارمنو بل چې اغنه جب نه پیسې ورکول پکارې نه باب وقت الاحرام احرام توق باندې پکار دی احرام وقت الاحرام زه د زموږه احناف او د قول متابقه وره احرام راکیل ارام وکړو او مجد زلیفه کې بریل اسلام په دغه ځای ک احرام ترلی اوس دا قانون دی راک د تواف وک د ااحرام وکړو بس په دغ ځای کې ااحرام تر وړه ااحراام شو لببه کل ملب د خبر راله دویم کولو نبی سلام ااحرا کوم ځای کې تړلو در مسجد ناواتی نا د ذلحلیفه مسجد ناواتی نا در در ایم قوله در بایده پا دی گوندهی باندې پا او خبانی سور شو نبی اسلام احرامو تا دا لیکن واضح خبره دا نبیل اسلام احرام د بعد د نای احرام تا دلی ال تسمل گروه واری دا بیا د مسجد نا بارواتی دا پا او میدان بانی لبه چا اغو واری دا او چاړه ورنډه د فاسوسه څلیده څور شو او اغه وريده نحر راوي پخپل څن چاوريدل اغه سره وات کړ اصل زای کوم شو بعد رکعاته وقت الاحرام قلت لعبد الله بن عباس يا ابن عباس عجبت الاختلاف صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الرسول الله زمرد تاج سو کوي دلتا سو کوي دلتا سو کوي اختلاف د د صحابه داڅ وجهده حنا او جابه فقاله اني لالهموننال س دااج کو زه ټولو نه خپلو ان انما معکانت ف دا سول الله صله الله حاجته ده خوجه دا دا چې د نه د السلام یو حاج کړه که بیا بیا خو نه د ک یو حاج کړی او سبر ډېر زیات جامه شوو نو فمن هناك اختلافو خرج رسول اللہ از محاجن فلما صلاح فی مجدی بی ظلح علیفہ بس ظلح علیفہ اگر او جب آفی مجلسی بس ازان بان نیتو کرو لبائک اللہ ملبائک فا اللہ بالحاج حین فرغانہ کاتے فسامع ذا لکا من وقوامنا سمیل گروہ واؤی دا ناغی د کرو جوی دا, دا موسپسی تلبیہ ویل پکار ثم راکیبا بیالی بیالی سلام سور شو فلمہ استقلت بیناقته احالا نچگو خدا پاس سور اچد میں گردائی توقاتی دالت اللہ بایئے کب بید گردائی تا پاس تجبیہ ویلی دا واترک الزارک من اقوام وزائل الناس کا انما کام یادتون انثالا سمیو حن استقلت بیناقته احال فقال انما اللہ حن استقلت بیناقته ثم مزار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم بیا نبی السلام روان فلما علا على شرف البیداء د دې قونډې د فاس وختې ده التبیۃ لبایکو لچاو دل توی دی, دی, دی شاوې حقیقت کی ځا کوم ځنی شو بعد رکعاتی الاحرام واترک ذلک من اقوام الفقراء مما الحین علا على شرف البیداء وایمن الله لقد اوجب فی مصلاه بس وازیع عبداللہ بن بس فوقث وای وای ملا لوجبا فی مصلاه وعلحن تقلب بناقه وعلحن علی علی شرق البیداء جی هغه کله حدا ځاګه نبی انور کانو زمې اطه انو <تصفح> ثانی بن عبد الله انو کله زیداکم هغې چې تاسو د رسول الله صلوحه و الله رسول اکبر تلبیہ نوی شروع کوم جناب له پس د هر ان رکاتینونه جی إذا أخذتُ حَبَّيَدُ الْعَبْدِ اللَّهِ يُوْحَنَاً عباد بن جرائز رقائي أنه قال لعبد الله بن عمر ما عبد الله بن عمر تأيو تفوسك ما تلمزه كذلك؟ سلور كارونا عبد الله بن عمر كل مجموعة دانيش سلور كارونا طوله نقول در سلور کارون مجموع یواجت تکے نور صحابہ صدو کوي صدری کئی سیو کئی سلور کارون کئی ناشنا کارونی ویما عبدالله بن امرتیو یاب عبدالرحمن رائطو کا تسنعو اربان تسلور کارون کئی لم اراء عادم من صحابی کا يسنعو ها. نور مرگنی دا سلور کارون مجموعه قیده دا سلور کارون تا قیده دی وجه صدا قَالَ فَقَالَ مَاونَ يَبْنِ جُرَيْجَ وَای دا سچا کارون سلوکم قَالَ رَائِتُكَ لَا تَمَسْتُ مِنَ الْأَرْكَانِ إِلَّا الْيَمَانِيَ اَيْنَ تا حجر اسواد او رکنی امانی بنی مسکے او رکنی یانین بنی مسا نکے یودا کاردستا دویم ورایتو کا تلبس نعالی سبیتی یا تدایز پیزار آدی چا دغه د پاسو ویختو نشتا دی رنگ شوید سای پیزار لگا زمین سپلے چیدی درہما ورایتو کا تسبغ بی سفرا زر جامعا چایی یا پو ویختو باندی خضاب لگئی یوسو تو بنی خضاب دنبیلی سلام رسابی تو ورای توکا تسبغ بی صفرہ دریشو سلورم ورای توکا اذا کنتا بی مکہ زمینم تاچی تکل مکہ کی نعال الناس اذا راول حلال خلق دو زلحجیمیاش اونی احرام او اوتا احرام نو تاڑی سو پوری چی یوم ترویہ نی راگت ولم تا حلال تا حتا کان یوم ترویہ مناج زین نبیہ استانیت ویدہج او خلق مخینا در ذل حجمیش جیدو که در احرامون تاڑی. او سب بلکل یوم تریوی که احرام تاڑی در دیر صدا. در سنور کانونو تا که. رجواب که. فقال عبدالله بن امر. اما نرکان چده در پدیارانو که در رکن یمانی او در حجرسود در مصکم. ایمان نبیل اسلام پا شامیان بانی مصد بانی يقول أنه في قواعد إبراهيم يوجد عجر صوت و يوجد عجر صوت و يوجد عجر صوت فإنه لم يرى رسول الله يمس إلا اليمانيين فإنه وهم النعال سبتيا ده سبتيا فإنه سبتيا فإنه سبتيا فإنه فإنه رأيت رسول الله يلبس نعال التي لا يزفها شعرنا ويتوضع فيها فانا حبو انعلبها چکشو درہن کارا واما صفرہ فانی رائت رسول اللہ صلی اللہ علمی اثبہ بیا فانا حبو انعلبیا در زمان در رنگ فوق دے واما لہلال ندنبی واما لہلال فانی لمحر رسول اللہ صلی اللہ علمی یوہلو حتی تم بعث بی را حلتو نبیل اسلام احرام علی تڑی علی تڑی, ال تڑی که راحل روانی کی نراحل اکنات کل دی فاعتم بانی دی دا کار کو پشوی یعنی دا سلور کوڑو کار مجموعه دا ما ماسر دلیل اثر دی دلیل رزک کوم ده بار حدد محمد محمد را حدد محمد محمد محمد محمد محمد صلى الله عليه وسلم چکل مدینه منوره بالمدینه اربعه ما سفخ نس کوم یو کړو په مدینه منوره کې مقيم وکنه څلو رکاته کړو وصلىل عشره بزل هلي ف رکعتين زللفش پګ ميلو کېده لیکن دا فه ته نه بل <سؤال> سره نه را ته دا انتح سفر نو لږې ژات ته پیغور ته هغه پورې زیات ل بیاره کا کو دا متاز سفر نه ته متا سفر پېغور دی بللیفاره کاته نهباته بلیفا حتى س به بیا لبی ش پ تر کړه په حلیفهه کې تر سهاره پوری. زلالحیفه کی سیرو کړه خیال کوی ما صخن مز کو مدینه کې وکړه زلالحیفه کې ماږه ګر ماخه مستن سار فلم مارکه برا اله و ست دی اهللا نبی چې د احرام کوم ځکه وتا زلالحیفه کې بیا تم تلبیہ وې بیا وغه د پاز سور چنم تلبیہ وې جاده ګوند دا ګوند د پاسو خواته تل تلبیہ نكم راويان ان ثغا وورد اعتنقل كل قال هذه قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا هو قال حدثنا عطاء بن حسان انا نسيني ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا واحده وفرم على رجل قال حدثنا محمد بن ما شاء قال حدثه عن ان جاري وصار حدث مديني منورين كمكيه ترازي دولاري دي اخلاقالني معلمي سمو بغاري ذو انه قال قال سعد کانو نبی اللہ علیہ السلام اذا اخذت طریق الفضع فضع بن راتو نبی اللہ علیہ السلام مکیتا نا احل اذا استقلت بیراحلتو او فا اذا اخذت طریق احود حد احود پولار بن راتو نا احل اذا شرف علا جبل البیدار بیدار بانی چی برو خطو نتلبی بیبی نی باب الاسترام الحج ابي قال حدد احمد بن محمد قال حدد عباس انه هو من هغابن خبرنا ايكرم ابي عن ابن الله صلى الله عليه وسلم استراات في الحج حج کي شرط لگاوله همغه درته د حج کي شرط دا شو لغي چنيتو کي نه الله چكم زاي پوري ز تامال را کړد تلو نزب آف کمزای که توفیق تا مال ران رو طلو بیماری را مخی دو دشمن بی بس پاوزای که دو حلالی نو کداسی نیت چاو کدو نو فیده بس راشی فیده براشی چو کمزای کداسی سو عذر پیخ شی بس دیدی واپس راشی دبنی قذاب هم نی دبنی قربانی دم و غیر بهم راشی این محصلا سو پنیز بانی اشتراک پل حشک دا فیده دا لومنده حنا په نجیبانی شرط لا او نه لا غول هیڅ फायदा نش کښه راته بیام د حاجی محصر ده معتمر محصر ده حاشره اون لا غول محصر ده نو دی بخام خراب بل ملګر ته وایي ماده بچلې علی او د بیحرام کی هغه ته ټلیفون کوي بیا به ځنه اله کی یا به مستقلی عمره هم ده او مستقل بیا دم هم ده مستقل حاجم ده دمم ده اشترات الحاجه ارز فیده نکری ولی گورا نبی علیه صلی اللہ وسلم زمان خبرت خان کوئی نبی علیه صلی اللہ وسلم او ده صحابه و کلچ حاجه ورید تطلل حقی اشترات کرده نده کرده باس داغی اصوبانی تابیداری پکارده ها دا زباب بنت زبیره واې شوي وهسه چل ب ک داې چې زم وته شرت لګو الله ف ب دا بهنا جوړه کوي نه دغه چېله تا په کوي شو نه زب ب ته زبره المطلب ته رسول الله ص الله فقا وسلم یا لانی رسول د حاج تاې لااج نه تل غواړو په شرت لګم نو نوبی سلمې ز لګم تاله اقول فول څنګوام له پول ل کلله اوملب لباله اولب خو محلي من ار حش حابستې کوم ځې چمله تا زه اثار کړم مخکې تللیې شم بس او ځای کې به ضب ځ په خپله به حاله لږم شي خوش دا تیې خاطرې د پارهویللی ونه دبی ل السلام او ساببه همېشه اشتراتل العاج پ مره کې نه ده کړي کې وې کړه نشت راځي دم یقین الله جي او قضا د هجه دمري لازم دي